Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil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 Rabbi israh li sadri amri wa hlul uqdatan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul wa wasa'ba idha shi'ta sahla Allahumma manfa'na bima 'allamtanā wa 'allimnā mā yanfa'unā wazidnā 'ilman ya rabbal 'alamin. Tuntuan ponpon muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini dapat dapat kita bersama-sama sebentar tadi dalam solat fajar secara berjamaah dan dapat pula kita mengadakan kuliah subuh seperti biasa di mana adanya cuti semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pengisian kuliah pada pagi ini suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada satu tajuk yang semasa Pajuk yang dipetik dari kitab Min Daulah Fil Islam Fikh Kenegaraan Menurut Perspektif Islam Yang merupakan kitab Yang ditulis oleh Tadiratul Syed Dr. Yusuf Al-Kharabawi Hafizahullah Ta'ala Yang membicarakan persoalan Yang berkait dengan kenegaraan Pemerintahan Politik Kepimpinan dan sebagainya Dan salah satu daripada tajuk yang dimuat dalam kitab ini ialah Mengundi adalah Satu bentuk daripada kesaksian ya, Mengundi adalah satu bentuk daripada kesaksian Oleh kerana kita tak lama lagi nak Mengundi Apakah pandangan Islam Terhadap soal Memberikan undi pungutan suara dan seumpamanya baik jika kita lihat kepada sistem-sistem seperti sistem pilihan raya atau pungutan suara ia pada pandangan Islam adalah satu kesaksian terhadap kelayakan calon. Itu. maknanya mengundi ini Salah satu kesaksian kepada kelayakan calon Memberikan kesaksian Sesiapa so, yang bersaksi Kepada seorang yang tidak salah Yang tidak baik, yang tidak layak Bahawa dia adalah seorang yang salah Orang yang baik, sedangkan dia tidak Kita menjadi saksi kepada seseorang yang hakikatnya dia tidak salah dia tidak baik, tidak sesuai kemudian kita katakan dia seorang yang salah maka sesungguhnya dia telah melakukan satu dosa yang besar iaitu persaksian dusta yang telah digandingkan oleh Allah dengan dosa syirik menyingutukan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah taala fajtani birrissha minal awsani wajtani biqaul azz maka jauhilah kekotren syirik yang disebabkan penyembahan berhala serta jauhilah perkataan yang dusta hmm? jadi dalam soal ini kita lihat bahawa memberikan kesaksian kepada orang yang tidak layak Allah merupakan suatu perbuatan melanggar perintah Allah Dosa yang besar Bahkan digandingkan dosa tersebut dengan Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini merupakan suatu Yang sangat Perlu diambil perhatian berhubung dengan soal Memberikan kesaksian Memberikan kundian mestilah kita memberikan kepada yang layak yang sesuai, yang baik yang mana kita akan lihat nanti syarat-syarat mereka yang menjadi calon ni ada syarat-syarat dia baik sesiapa yang bersaksi kepada seseorang calon bahawa dia adalah seorang yang baik dan sesuai untuk sesuatu jawatan hanya disebabkan dia adalah kerabatnya dipilih pasal apa pasal dia keluarga kerabat dia adik beradik dia bapa saudara dia mak saudara dia sepupu dia contoh sebab itulah dipilih umpama ini dengan tidak ada kelayakan tapi dengan sebab dia ada hubungan kekeluargaan ataupun anak negerinya dia ni orang negeri dia. Terus saya kata dia orang Perak. Ha, ini orang Perak ni. kan. Ha, orang saya ni. Ha, sebab itu kita pilih dia pasal anak negeri. Dia orang Kelantan kita pun pilih. Dia sebagai calon. Sebab apa dia anak negeri kita. Tak. Bukan itu sebagai ukuran. Ataupun untuk kepentingan peribadi yang diharapkan dia. Ha, dia ada kepentingan peribadi dia. Yang ditawarkan kepada dia sebagai suatu tawaran peribadi Bukan tawaran umum Tawaran umum lain Kan Tawaran kepada semua Itu memang dah, dah tentulah itu suatu perkara yang Nak dibuat kepada orang ramai Tapi ini ada kepentingan peribadi Kepada orang-orang yang tertentu Kan, ha. Maka dia telah melanggar perintah Allah Kan, ha. Dia telah melanggar perintah Allah sebab apa? Dipilih bukan berasaskan kepada kriteria yang sepatutnya Tapi dipilih berasaskan kepada apa yang disebutkan tadi Mungkin sebab dia keluarga, hubungan keluarga Ataupun hubungan negeri dia Ataupun juga dia ada kepentingan peribadi yang tertentu yang diharapkan Sedangkan Allah Ta'ala berfirman Wa aqimush syahadat lillah dan sempurna sempurnakanlah persaksian kerana Allah subhanahu wa ta'ala kan, Sedangkan kita ni mengundi ni bukan sebab apa Sebab adalah merupakan perintah Allah Dan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Baulah kan, Dapat ganjaran pahala di sisi Allah kalau tidak berdosa lah pula ha, Dia punya balasan dia lah kan, Sebab Islam kita tahu bahawasanya Islam merupakan agama yang sumul, agama yang sempurna agama yang lengkap, agama yang besar, yang luas, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa meninggalkan satu pun urusan apatah lagi ia memberikan suatu keperluan yang ada kaitan langsung dengan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini sebab Islam ni tentu ada Mengajar kita Cara apa pun Cara minum Islam aja Cara makan Islam aja Cara berpakaian Islam aja Cara bergaul Islam aja Cara berjiran Menerima tetamu Cara bermasyarakat Cara jual beli Semua Islam aja Cara berpolitik Cara berekonomi Cara menghukum orang yang bersalah ha, Islam ajar Kan ha, Bahkan cara beristinjak Nak buang air pun ada Islam ajar Nak masuk tandas Keluar tanah Islam ajar macam, macam Nak masuk masjid Keluar masjid Nak berkeluarga Semua Islam ajar Tak ada satu pun Islam tak ajar Termasuk juga cara nak memilih ketimpinan Dah tentulah ini urusan yang sangat-sangat penting. Yang sangat penting tuan-tuan. Dia melibatkan masa depan Islam, masa depan negara, masa depan ummah sekaliannya tuan-tuan. Kalau -tuan. salah memilih ataupun kita memilih orang yang tidak sesuai, yang tidak baik, yang tidak layak, dah tentulah ia akan menyebabkan masa depan Islam akan gelap. ataupun masa depan negara, masa depan ummah sekaliannya tuan-tuan. Ini urusan yang penting. Itu sebablah kalau kita tengok eh, sebenarnya Islam ni tidak boleh tanggal daripada politik. Ismu'lam Said dan dalam dalam Dr. Cordovi so, menyatakan di sini, kita hendaklah mengisytiharkan dengan jelas dan bertalu-talu bahawa Islam yang sebenarnya sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah tidak mungkin wujud tanpa politik. Sekiranya Islam ditanggalkan daripada politik. Maka ia akan menjadi agama lain. Mungkin ia akan menjadi agama buta, Ataupun Kristian. Ataupun selainnya. Dan ia tidak boleh dijadikan sebagai agama Islam. Maknanya kalau kita tanggalkan politik daripada Islam. Itu bukan Islam Itu mungkin agama Buddha Buddha tak ada politik Dalam agama Buddha, dalam agama Hindu Dalam agama Kristian Dia tidak bincang soal politik Politik ini diserahkan kepada pemimpin Kepada raja, kepada menteri Untuk memikirkan cara bagaimana memerintah Makna kata agama lain Dia tidak ada campur tangan dalam urusan politik Sebab dalam agama mereka itu Tak ada bincang soal politik, sebab agama selain Islam ni tuan, tuan dia hanya bersifat ritual, bersifat ada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan semata-mata, dia tak ada bincang soal hubungan antara manusia sesama manusia, masyarakat, sosial, politik, undang-undang dan seumpama, itulah bagaimana kurangnya agama yang direka oleh manusia, Berbanding dengan agama Islam Yang merupakan agama yang sumul Agama yang lengkap itu Sebab Islam itu Dia tak boleh kita tarifkan Agama yang berkait Hanya soal ibadah semata-mata Tapi Islam adalah Cara hidup Nizamul haya Way of life Itu yang dikatakan Islam dia tak sama dengan agama lain ha? Dia tak ada sama Sesapa sesiapa yang menanggalkan politik dari perislam, itu bukan Islam. Bahkan al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menegaskan bahawa Islam tidak ada erti tanpa kuasa politik. Contohnya, yang menentukan segala-galanya kuasa. Yang nak menentukan dasar ekonomi, kuasa politik. Yang nak menentukan dasar pendidikan, kuasa politik. Yang nak menentukan dasar undang-undang Undang-undang Islam ataupun tidak Kuasa politik Yang nak menentukan dasar pemerintahan Kuasa politik Yang nak menentukan apa lagi Soal apa dia Media Siapa yang kontrol media Politik Kuasa politik ha? Sama ada media itu betul tak betul Kuasa politik yang kontrol Hiburan Siapa kontrol Kuasa politik Sukan semua tuan-tuan kan? semua kita lihat politik memainkan peranan yang penting kehidupan masyarakat kehidupan negara tuan-tuan kita tak boleh pisahkan diri kita dengan urusan politik hari-hari kita baca tentang politik tuan-tuan apatah lagi sekarang ni suasana sekarang ni tuan-tuan hari-hari cakap politik di rumah, di pejabat di kedai kopi, kita baca soap tabah muka depan dah politik lah tuan-tuan kita buka TV soal politik maknanya tuan-tuan politik ni sebahagian daripada hidup kita yang tak boleh kita pisahkan tuan-tuan tak boleh memang bahawa itu sebab Islam lebih-lebih lagi lah bila dia merupakan urusan yang melibatkan kehidupan manusia maka Islam tidak akan meninggalkannya ha? Islam tidak akan meninggal tidak ada lompang dalam Islam dalam urusan politik ni tak ada dia tak hanya makna kata serah kepada pemimpin bulat-bulat untuk cara macam mana memerintah. Tapi Islam ada garis panduan, ada sistem bagaimana untuk menjalankan pemerintahan. Ini di Islam tuan, tuan Itu sebab soal ketipinan ni tuan-tuan penting tak penting. Ha? Sehinggakan kalau kita lihat bila mana Rasulullah wafat. Rasulullah wafat pada hari Isnin, Tanggal 12 haditha Rabi'ul Awal. Yang juga hari di mana hari Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Hariul Ra'bal Awal dan juga jatuh pada hari Isnin dan pada hari 12 Hariul Awal juga tahun 11 Hijrah dan juga jatuh pada Isnin Baginda di wafahkan meninggal dunia dan jasad Baginda ni dikebumikan pada hari Rabu lewat dua hari sedangkan kita tahu kan bagaimana Nabi suruh kita bersedera untuk mengkebumikan menguruskan jenazah ni hendak lagi di disederakan. Salah satu daripada perkara yang disederakan tuan, tuan ialah mengkebumikan jenazah. Dahlun mayit. Kan, ha mengkebumikan jenazah. Sebab ada lima benda yang disuruh oleh kata salah uh. ahadul hukama al ajlatu minasyaitan illa fi khamsa. Zawajul bikri perpahuddin. Itamul dai. Taubatun minaz-zamm wa dasdul mai. Kan gogo gapah terburu-buru itu dari persyetan melingkari lima benda. Lima perkara hendaklah disedekah. Yang pertama mengahwinkan anak gadis. Yang kedua menjelaskan hutang. Yang ketiga memberi makan kepada tetamu, jamu tetamu. Yang keempat taubat daripada dosa dan yang kelima mengkebumikan jenazah. Salah satu benda yang hendak disegerakan ialah dafnul mayit, mengkebumikan jenazah. Tapi soalnya kenapa? Rasulullah meninggal hari Isnin, hari Rabu baru dikebumikan. Sebab para sahabat sibuk mengatur ataupun mereka itu berjinak siapakah yang nak diangkat sebagai khalifah pemimpin. Kesibukan mereka menyebabkan jenazah baginda itu dilewatkan untuk dikebumikan. Bahkan si baru sahabah, sahabat sahabat kanan baginda tidak ada dalam upacara pengkebumian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak ada? Sebab mereka mereka itu sibuk dengan urusan. Siapakah yang nak menjadi pemimpin menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? urusan yang tidak boleh ditangguh-tangguhkan tu. kalau kata dia tak penting dah tentulah sahabat-sahabat akan menguruskan jenazah baginda dulu habis baru bincang tak tanpa kan, tanpa menunggu jenazah baginda diuruskan selesai mereka sudah bernesorat di balai bangis waqifah untuk berbincang siapa yang akan menjadi khalifah siapa yang nak dipemimpin siapa dia Urusan yang tak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Urusan yang sangat penting dan perlu disegerakan. Sehinggakan mereka tidak ada dalam percara pengkebumian Rasulullah Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ada dalam percara pengkebumian Rasulullah? Antaranya Abu Bakar As siddiq Siapa tak kenal Abu Bakar? Sahabat yang paling rapat dengan baginda Abu Bakar? Cuba bayangkan tuan Orang yang paling rapat tidak ada dalam percara pengkebumian. Kita tuan-tuan Kalau ada orang rapat dengan kita Kawan rapat kita meninggal dunia Kita akan tinggal segala kerja kita Kita akan hadir jenazah dia Sembahyangkan jenazah dia Bahkan kita akan ikut serta pergi ke Ke tanah perkuburan Untuk menyaksikan kebumian dia tuan-tuan Bagi kali yang terakhir Kalau kawan kita tuan-tuan ini kan pula Rasulullah Rasulullah bukan orang biasa Abu Bakar orang yang sangat apat dengan Nabi Orang yang paling kasih dengan Rasulullah Tidaklah upasada penggumian pasal apa mereka tak ada Sebab ada lagi urusan penting yang perlu disegerakan Abu Bakar bukan setakat sahabat Nabi yang apat Abu Bakar juga bapa mertua Nabi Kalau bapa mertua tak ada upasada penggumian menantu tuan-tuan pelik tak pelik Ay, ada benda tak betul ni, <tuh> ni apa hal ni? bapak muto tak hadir tak datang dalam persyalaan pengkebunyian tak pelik ke tuan-tuan, bapak muto tak ada ha, sebab Rasulullah kahwin dengan Aisyah anak kepada Abu Bakar orang yang kedua yang tidak dalam persyalaan pengkebunyian ialah Omar bin Al-Khattab Omar juga sahabatnya rapat dengan baginda ni. <tuh> Bahkan antara orang yang tak boleh terima kematian Rasulullah, Omar. Sebab sayang dia kepada Omar. Kepada Rasulullah. Sampai dia kata, siapa yang kata Rasulullah wafat, aku penggal kepala dia dengan, leher, dengan, dengan pedang. Dia nak pancung kepala siapa yang kata Rasulullah wafat. Nampak tak? Cukup marah dia orang kata Rasulullah wafat. Dia terima kenyataan. kan Seakan-akan Rasulullah ni tak mati kemudian Omar juga bukan setakat sahabat Nabi Rafat dia juga bapa mertua Nabi yang Nabi kahwin dengan hasshah anak kepada Omar orang yang ketiga di, di dalam Nabi Rasulullah ialah Osman bin Affan Osman dia sahabat Nabi yang awal-awal memulai Islam, antara sahabat Nabi yang awal-awal Islam <coughs> dan bukan setakat itu dia menantu Nabi menantu tak ada Pelik tak pelik Kan sebab Nabi Mengahwinkan ha, Anak dia Rukaiyah Kemudian Umi Kasub dengan Osman bin Afan Kemudian lagi sahabat siapa lagi yang tak ada Abdurrahman bin Aw Sa'ad bin Abi Waqas Abu Ubaidah Al-Jarrah Sa'ad bin Muaz Dan Ramai lagi Tukuh-tukuh sahabat yang terbilang, sahabat-sahabatnya rapat yang kanan, yang sentiasa bersama dengan Rasulullah, tidak ada urusan pengkuburan sebab apa? Sebab ada urusan yang sangat penting yang mesti disegerakan, yang mesti diselesaikan. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk nak memilih siapa yang akan menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahawa. Islam sangat menitik beratkan soal memilih kepimpinan Ini sejarah yang tidak boleh di eh, Tidak boleh dilenyakkan tuan -tuan. Bahkan menjadi ijma Sepakat para ulama Tentang kisah ini Dan juga menyatakan betapa pentingnya urusan kepimpinan tuan -tuan. Memilih kepimpinan ni bukan urusan eh, Urusan yang kecil Dia sangat besar sekali Sebab dia menentukan masa depan masa depan Islam, masa depan umat tuan, tuan. yang perlu kita sama-sama ha, lihat seolah kan, supaya kita rasa terpanggil, dalam pilihan raya ni tuan-tuan, kita kena berjuang, kita kena berjihad kita kena menyumbang ke arah memenangkan Islam memanglah Islam tu menang tuan-tuan kan, Islam ni dia dah menang dah, yang kalah umat Islam ni kan, umat Islam kalah Islam menang dah Kan? Tetapi ialah Islam ni memanglah ha, Di agama Allah Dan bukan ha, Allah Ta'ala dia, dia tidak menegakkan Islam Tanpa ada ha, Perjuangan daripada Manusia kita lah yang memperjuangkan Islam Walaupun Islam tu agama Allah Allah suruh kita memperjuangkan Allah nak tegakkan diri Secara-sendiri Boleh Tak payah cerita pun boleh Tentuan tapi menjadi sunnatul alam sunnatullah bahwasanya ciptalah yang kena memperjuangkan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala kerana itulah kita nabi-nabi rasul-rasul alaihi wasallam wa mereka menghadapi golongan malak golongan raja-raja golongan pemimpin-pemimpin kubara kaum golongan eh, pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar zaman tu berhadapan dengan mereka untuk apa untuk memastikan agama Allah ditegakkan, dilaksanakan di atas muka bumi sehingga mereka menghadapi ugutan, ancaman untuk dibunuh. Tidak ada nabi yang tidak diancam untuk dibunuh. Bahkan ayat yang dibacakan tadi oleh imam kalau kita lihat apa Allah kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan shayatinal ins wal jin dan yang dimikian itu kami jadikan bagi setiap Nabi Musuh Tak ada Nabi yang tidak ada musuh Siapa musuh Nabi-Nabi ini Ialah al Syaitan manusia Dan syaitan jin Itu sebab -tuan, Dia sebenarnya Syaitan ini bukan setakat jin Kita ke, kita panggil dia syaitan Kalau dia jahat Manusia itu kalau dia jahat dia pun syaitan Haa kan sebentar-bentar Allah kata wa idza khalu ila shayatinhum dan bila mana orang-orang munafik pergi kepada syaitan-syaitan mereka pemimpin-pemimpin munafikin Allah sifatkan orang-orang munafik ataupun pemimpin-pemimpin munafik ni syaitan syaitan maksud jahat baik manusia tak baik jahat tentu tu yang ada cerita ahli syaitan tu kan <laughs> Ha, tapi dah sekarang dah tak jadi syaitan lah Dah baiklah. Ha nampak tak tuan, -tuan? kita lihat bagaimana nabi-nabi mereka mereka berjuang tuan, tuan, mereka berjihad. Mereka bukan mengajak orang sembah yang saya. Ha, tetapi mereka ajak orang untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi yang nak makna yang layak untuk memerintah di atas muka bumi ini ialah syariat Allah. Syariat Allah Man qatala li takuna kalimatullahi Hiyal hulia Fahuafisa binillah Sesiapa yang berjuang, yang berjihad, yang berperang Untuk menegakkan Agama Allah Kalimat Allah, kalimat Tauhid Kalimat La ilaha illallah Yang terkandung di dalamnya Segala arahan, perintah dan larangan Allah Dialah yang berjuang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini tentuan Ini menjadi suatu tanggungjawab dan kewajipan kita bersama untuk memastikan Islam itu tertegak Islam itu ianya dapat dilaksanakan tuan -tuan. dan Islam ni untuk semua Islam rahmatan lil'alami dia rahmat kepada sekalian alam Islam relevan dan sesuai sehingga berlakunya hari kiamat tidak ada yang tidak sesuai dalam Islam ni tuan-tuan retak sesuai apa makna? tak sesuai makna Allah Ta'ala tak tahu jahillah Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala dia maha mengetahui maha bijaksana dia tahu apa yang telah berlaku yang sedang berlaku dan akan berlaku maka dengan sebetul tu tuan-tuan kita kena lihat eh? bahawa sesuai soal pilihan raya soal memilih pemimpin merupakan soal yang cukup besar dalam ajaran Islam itu sendiri Sesiapa yang meninggalkan kewajipannya Yang tak keluar mengundi tuan. Mengundi ini wajib Sesiapa yang meninggalkan Kewajipannya Pilihan gaya Sehinggalah calon yang amanah Dan sesuai kalah Dan dia dimenangi Secara majoriti oleh orang yang Tidak mempunyai sifat kuat lagi amanah Maka sesungguhnya Dia telah melanggar Perintah Allah yang menyuruh memberikan kesaksian sedangkan dia telah dipanggil untuk melakukannya, lalu dia menyembunyikan persaksiannya ketika seluruh umat amat memerlukan persaksiannya firman Allah Ta'ala wala ya'bas suhada'u iza ma dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila dipanggil menjadi saksi dan firman Allah Ta'ala wala shahada wa waman yaktumha dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu dan sesiapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, tak boleh puan. kita tidak boleh untuk tidak mengundi sedangkan kita disuruh mengundi bahkan kalau kita tengah lagu-lagu pilihan raya pun mengundi tanggung jawab kita kewajipan kefarduan sebenarnya yang mesti kita berikan undi 5 tahun sahaja bukan tiap-tiap tahun 5 <tell> tahun tuan, ini ada nilai pahala dan dosa maknanya kalau kita betul mengundi siapa di calon yang layak yang disebut dalam apa yang disebutkan tadi ialah antara sifat kriteria seorang calon ni disebut di sini antaranya ialah yang pertama Al-Kawi yang kuat yang kedua Al Amin berdasarkan kepada firman Allah Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Susunuhnya orang yang paling baik untuk kamu mengambil sebagai kerja, mengambil kerja ni, pekerja ni ialah orang yang kuat al qawi dan orang yang amanah. Kuat maknanya kata dia berkeupayaan. Dia ada kemampuan dan juga sifat jasmaninya itu tidaklah ha, makna cacat. Itu so, sebab tuan-tuan tidak boleh diambil pemimpin dikenal orang yang cacat dia punya anggota dia. Panca indera dia tak boleh. Itu so, sebab dalam Islam, buta, orang buta tak boleh diambil sebagai pemimpin. Tak boleh. Buta kan tak boleh. Pasal dia tak nampak. Beliau dia tak nampak susah untuk dia bergerak sebab urusan pemimpin ni pemimpin ni tuan-tuan besar tanggungjawab dia bukan senang macam-macam kena buat ha? kan sendiri kenderaan nak kena pergi kan ha? orang Melayu ni kalau orang tak pergi kalau pemimpin tak pergi wakil rakyat tak pergi marah Jemput tak datang sombong dia kata wakil rakyat ni kan ha? pergi tuan tuan pergi bukan pergi saya kena hulur belak tu kan ha? bukan 10 20 format lah ha? kurang-kurang 50 ini itu kalau satu buah keduri kalau hari-hari keduri keduri kita bukan saya keduri kahwin kan bertunang lagi macam dah keduri dah kita orang Melayu ni sekarang bertunang pun, bertunang ni aku dah kahwin ha. Ha. siap pelamin pun dah bertunang pun dah ada pelamin dah apa hal kan, ha. tunang ni hanya setakat untuk nak menentukan orang kata pun nak ikat saja, dah macam kahwin kan, ha. apa lagi penunduri khattan kan ha, berkhatan penunduri akikah penunduri apa lagi tu so, mati ke kan lah. <laughs> dah penunduri juga kan ha, tak pergi marah orang tentu kena pergi ha, kan penunduri kenal sakit kematian oh uh, jangan musibah tanah musibah sini kan ha, oh ini benda berat oh ini sebab kepimpinan ni dia adalah merupakan amanah yang besar beban yang besar beban tuan-tuan bahkan tuan-tuan sebenarnya wakil rakyat ni dia bukan bos kita silap tuan-tuan, kita pandang wakil rakyat pemimpin ni sebagai bos dia bukan bos dia hadam kita dia pekerja kita kita pilih dia tuan-tuan sebagai wakil kita itu sebab saya ingat kena ubahlah yang berhormat ni dah tak tak sesuai lah yang berhormat, dia sebut yang berhormat dia rasa hormat-hormat oh, dia rasa terhormat sangat Kena ubah Yang berkhidmat ha, Baru dia tahu Oh, aku ni kena khidmat lupanya. Kena ubah Yang berkhidmat Bukan yang berhormat Yang berhormat Yang berhormat ni dia rasa terhormat Kalau sebut yang berkhidmat Baru dia tahu Kan? Ha. Ha, begitu Abu Muslim Al-Khawalan Bila-bila dia masuk Menemui Khalifah dengan apa? Assalamu Assalamualaikum Ya Ayuhal-Ajir Kan? Ha. Assalamualaikum ya ayyuhal ajir bilamana dia masuk bertemu dengan Muawiyah ketika itu -ketik Muawiyah sebagai khalifah Haan. masuk dia sebut ha, Abu Nusul Al-Khawalini kata ya ai apa tu assalamu alayka ya ayyuhal ajir as-salam ha, sihat kepada orang gaji al-ajir makna orang gaji jadi orang-orang yang ada sekeliling dengan Muawiyah kata kan bagilah salam assalamualaikum ya ayuhal amir selamat sihat teru, kepada kamu wahai pemimpin amir sekali lagi dia ulang assalamualaikum ya ayuhal ajir orang suruh kata assalamualaikum ya ayuhal amir sekali lagi dia kata assalamualaikum ya ayuhal ajir dia gali disebut. lalu kata muawiyah takpe biar dia sebut begitu <laughs> pasal memang orang gaji mereka kan, bukan bos kita mereka orang gaji kita, kita bayar gaji Tuan-tuan Ini kita silap faham Dan Silap kita punya persepsi kita Kepada pemimpin ni kita rasa Mereka ni bos kita, mereka bukan bos kita Mereka orang gaji kita Kita bayar kat tuan, Itu kita kena faham kan, Wakil rakyat ni kan, Kita duduk tengok rasa Takut, kadang-kadang kita takut nak jumpa Mereka pasal apa Apa sebab kita takut yang tak perlu takut mereka orang gaji gitu. kan, ha. ha. nampak tak kita kena tukar balik, persepsi perspektif ni kena tukar balik kan, ha. kita ni anggap mereka ni bos bukan tuan kita, kenapa kita takut nak jumpa mereka, apa sebab mereka kita yang pilih kan, ha. kita pilih mereka tiba-tiba kan, -tiba. ha. tak jadi tak kena itu, itu sebab dalam Islam itu dalam Islam itu, kalau kita baca sejarah Islam Haan, kepimpinan ditemui Senang ditemui Senang dijumpa tuan-tuan Senang dirojok Tak susah Tak payah pakai orang dalam Ni nak kena pakai orang dalam Nak jumpa Apa hal Kena pakai Cable tuan-tuan Tak ada cable tak boleh Apa besar Nampak tak kena Tansi tu dah tak kena dah, tuan -tuan. Haan, Rasulullah mana ada Rasulullah tuan-tuan Senang orang jumpa dia Rasulullah dia bukan setakat pemimpin Seorang pemimpin biasa Dia Rasulullah Tarah dia untuk buat Dan Rasulullah ni mana ada bodyguard Mana ada Rasulullah bila dia berjalan Dia tak ada Dia punya bodyguard mana ada Kita ada, ada sebut Ada Ada baca Bodyguard Rasulullah Siapa-siapa dia Mana ada Rasulullah dia tak pakai bodyguard lah Kita dengan bodyguardnya Dengan itulah inilah Macam-macam lah Tak apalah tu Seperti keselamatan Mungkin selamat Keselamatan Ha, tak apalah, pasal setakut itu. Ha, ha. Ini maknanya nak sebut, bahawa, menyatakan bahawa soal memilih kepimpinan tadi, uh, kita kena pilih yang pertama, Al-Khawi. Eh, kuat, berkeupayaan. Yang kedua, Al-Ami. Yang amanah, yang jujur, yang dipercayai, tentulah. Sebab apa? Sebab ia amanah yang besar. Kalau kita lantik orang yang tak jujur, yang tak amanah, dia akan menyleweng, dia akan makar-makar, dia akan pecah amanah tentu. Kan, Ini urusan negara, urusan rakyat. Jadi kita kena serahkan kepada orang yang jujur, yang amanah. Ini dua kriteria yang penting tentu. Kan? kan Sebelum-sebelum tadi sebut al-qawi juga tadi soal mata, buta tak boleh, pekak tak boleh. Orang pekak tak boleh pemimpin. Bisu tak boleh pemimpin. Cacat, kudung tangan, kudung kaki umpama tak boleh berjalan. Kena khusi roda Tak boleh eh, Pernah Sekali itu di mana? Bandar Suraza eh, Ada yang tanding itu Dia cacat Orang suruh dia Nak, nak di calon juga Apa hal ini tuan? Eh, tak bayar Han bagi idea cukup Dan Sumbangan kita ni tuan-tuan Tak selesai kita kena, kena pemimpin Kita boleh bagi sumbangan lah kan Bagi idea, ni nak jadi pemimpin juga Nanti calon juga, yang cacat-cacat pun kan pelik lah lama mana, -mana pelompat pulak kan, lah. <tasir> Artinya yang pelik tu ha, Sebab itu tak boleh tu. Kalau kita ikut Islam, memang cacat tak boleh Kemudian yang kedua, amanah Jujur. Bahkan kira-kira yang seterusnya Kalau kita baca quran quran kata apa Inna Allah astafahu alaikum Wazadahu bastatan fil ilmi wal jisun Sesungguh Allah telah memilih Taulut eh, Taulut dan jalut Taulut ni Allah pilih dia sebagai raja Pemimpin kepada mereka Sebab apa? Allah kata Allah anugerahkan Kepadanya ilmu Dan juga kekuatan ha? Iaitu antara lain tuan, Seorang Jalut mesti seorang yang berilmu ha? Bagi seorang Islam Ilmu yang eh, yang berkait dengan farbu'an Kena dah Farduain ni tentang ilmu yang mesti dipelajari sesiapa pun Tak kira siapa nelayan, Petani Peladang Cikgu sekolah Pegawai Kerani Semua kena tahu tentang ilmu Farduain Bukan ustaz-ustazah dia Kita kena faham Ilmu Farduain ini mesti dituntut dari semua orang Siapa pun dia doktor ke arkitek ke ingenier ke tuan, tuan Bahkan apa tadi pemimpin negara nak jadi calon wakil rakyat pemimpin dah tentulah ilmu ni mesti pelajari, mesti mesti tamam, mesti sempurna mesti ok, mesti boleh ini benda-benda macam ni tuan-tuan, mesti kena buat mesti kena tahu ilmu ni apa lagi bukan sekadar ilmu fardu'ain ilmu-ilmu yang berkait dengan kerusan ekonomi, urusan pentadbiran, urusan politik ini dah tentu juga eh? makna kata, bukan senang nak jadi pemimpin ni tuan-tuan itu sebablah Umar bin Al-Khattab kata apa? Tafak tahu qablaan tushawadu Hendaklah kamu fakih dulu Faham dulu Sebelum kamu dilantik sebagai ketua Sebelum kamu diangkat sebagai pemimpin Apa dia? Persiapan untuk menjadi pemimpin Mesti faham dulu Fakih dulu Alim dulu Itu orang yang layak untuk menjadi pemimpin Ini tentuanku lah Tak dapat dinafikan sebab apa Nabi kata al ulama warasatul anbiya Ulama kuwaris Nabi-Nabi Apa kerja Nabi itu Nabi ni dia berdakwah, Dia mengajar Dia menasihat Dia mendidik Dia berjuang Dia berjihad dia Jadi imam sholat Dan dia juga menjadi imam negara Pemimpin negara Dan ulama Mewarisi kerja Nabi-Nabi Antara kerja Nabi Ialah memimpin tentulah, Memimpin Itu sebab kalau kita lihat Kenapa kita panggil Ulama' ulama' itu dengan perkataan Gelaran Al-Imam Al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Malik bin Anas Al-Imam Syafi'i Al-Imam Ahmad bin Hamad Al-Imam Ibn Taymiah Al-Imam Nawawi Al-Imam Al-Ghan Apa makna imam? Imam makna pemimpin Pemimpin Mereka memimpin masyarakat dengan apa? Dengan ilmu yang mereka ada. Ha. Jadi, lah. nah, tentulah lebih layak lagi untuk mereka. Menpemimpin tuan-tuan. Ha. Jadi kita lihat bagaimana ini perkara yang kita kena lihat. Itu ha. so, sebab soalnya. Soal memilih kepimpinan itu tuan, tuan Soal yang sangat penting. Hendaklah kita beri kepada mereka yang layak. Yang soleh. Yang baik. Yang kuat. Yang berukur upayaan. Yang jujur yang beramanah yang dipercayai dan juga yang yang apa yang yang berilmu tuan-tuan antaranya antara lain juga adil tuan -tuan. apa makna adil adil makna tidak melakukan dosa-dosa besar dan tak mengekalkan dosa-dosa kecil itu makna adil adil tuan-tuan kemudian soal juga tuan-tuan kempen patutnya kempen sihat bukan kempen eh, kempen lucah bukan kan ni buat video lucah dia dah set Apa boleh Bahkan dalam Islam tuan, tuan Video tak boleh jadi bahan bukti Video tak boleh jadi bahan bukti Kita kena ingat Ini fitnah Fitnah tuan, -tuan. Dalam Islam untuk Mesyabitkan orang berzina Ada tiga cara Kita sebagai seorang Islam Kita kena ikut Islam Yang pertama Mengemukakan empat orang Saksi lelaki yang adik Siapa yang menentukan Haa apa tu menentukan uh, tu ni syarat kesaksian ni Allah Taala Al-Quran empat orang saksi satu yang kedua tak orang saksi ni makna dia melihat secara live dia melihat perbuatan zina tu seperti mana dia melihat batang selak masuk dalam sarung dia Dalam bekas dia. ataupun keris masuk dalam sarung dia baru boleh dikatakan kawan ni berzina kalau tidak dia tak nampak yang tu tak boleh kata dia berzina lagi tak boleh tuan-tuan syarat ni ketat yang kedua ikrar pengakuan daripada orang yang berdosa kalau dia mengaku okey kalau dia tak mengaku kita tak boleh kata dia bersalah ini kafah pula tu tuduhan ini akan menyebabkan kita akan dikenakan ha, 80 sebak sebagai hukuman hudud yang ketiga Karina Ada karina Karina ni apa dia? Ada tanda-tanda menunjukkan seseorang tu berzinah Seperti mengandung tanpa suami Mengandung Tapi tak ada suami mengandung Bahasa apa? Ha, ini ada tanda-tanda yang menunjukkan dia berzina. Itu pun kena siasat juga Mengaku pun kena siasat dulu Maiz bin Malik tuan, tuan bila dia mengaku Kali pertama Nabi tak layan Dia mengaku kali kedua Nabi tak layan Kali ketiga datang lagi mengaku Nabi tak layan berpaling. Buat tak tahu je. Buat tak beti je. Kali keempat dia datang lagi mengaku dia berzina. Baulah Nabi siasat. Nabi tanya dia, kamu, mungkin kamu zina tangan saja kot. Kamu pegang saja kot. Dia kata tidak. Mungkin kamu zina hidung saja kot. Kamu cium saja kot. Pun kata tidak. Mungkin kamu zina mata saja kot. Kamu tengok saja kot. Pun kata maiz tidak kemudian Rasulullah katanya sahabat abih junud adakah dia gila sebab pengakuan daripada orang gila tak pakat sahabat kata dia tak gila ya Rasulullah kemudian apa lagi seorang sahabat cium bau mulut eh, mungkin dia mabuk kot dia mengaku ni dia sedang mabuk kot sebab pengakuan daripada orang yang mabuk pun tak diterima nampak ada tuan nabi bukan bukannya kenakan sangat hukum Habis semua bukanlah cuma tak, Dia tak mabuk Barulah Nabi jatuhkan hukuman Rezam sampai mati Bukan suwinang-winangnya tentuan Bukan suwinang-winangnya Ini kita baham Ini maknanya kita lihat Video site Tak boleh jadi sebagai bahan bukti Dia hanya boleh sebagai bahan sokongan saja. Sokongan kepada bukti Bukti yang asas Tiga ni yang kita buat Sebab apa tentuan Ada subah Video ni ada subah Ha. Dia boleh kepala orang lain, badan orang lain tuan, -tuan. Sekarang ni tuan, -tuan mudah tuan-tuan. Ha. Dia boleh pakai topeng, topeng itu. Kalau so, kita tengok filem-filem orang putih. Kan? Ha. Dia boleh berlakon muka sama. Padahal orang dia berkada. Dia pakai apa? Topeng. Siapa boleh buat tuan, tuan Zaman teknologi sekarang ni boleh buat. Apa yang tak boleh buat tuan, -tuan. Semua boleh buat. Ini dia keraguan Kan? Ha. Subuhah ada keraguan Islam kata apa? Tudra'ul hududu di sumhat dia tolak hukum hudud dengan adanya sumhat ada keraguan Islam tak pakai Islam tak ambil dia akan buat itu dia sama juga ujian DNA ujian DNA Tuan, dalam Islam dalam hudud tak pakai dia hanya boleh bagi bahan sokongan saja, tapi asaf tidak sebab keberan kalian silap boleh berlaku kembar kalian sebab ada subah juga di situ. Maka Islam hanya menerima tiga cara untuk nak menyebabkan kesenangan. Maka ini supaya kita boleh percaya. Video-video ni tentang kita jangan percaya. Kalau kita percaya, apa kata? Sebab Quran kata apa? Kita dalam kita nak menerima maklumat tuan-tuan. Islam ada adab dia. Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fatiskum binaba'in fatabayanu Orang-orang yang beriman Apabila datang kepada kamu Orang fasik Membuat berita Hendaklah kamu siasat terlebih dahulu Kita tak boleh terima Sumber itu Sebulat-bulatnya Tuan-tuan Tak boleh lagi Kena siasat dulu Kena periti dulu Kan Sebab kita tak nak berlakunya ha, Fitnah Tuan-tuan Fitnah ni Quran kata apa Al-fitnah tu Ashaddu minal khat Fitnah tu ha, Dia lebih dahsyat Daripada Daripada pembunuhan tuan-tuan Ini kita tak nak terlibat dosa tuan-tuan Dosa besar ni tuan Kan ha? Kita tak nak kita pun terlibat sama melakukan dosa Sebab kita menuduh orang lain yang tak bersalah Yang tak ada bukti secara Islam menyatakan dia salah Kita kata dia salah Ini merupakan satu yang yang sangat-sangat kita katakan Menyebabkan kita berdosa Dan nanti pahala kita akan dapat kepada orang yang kita tuduh tuan-tuan Aaj ha, kita bimbang nanti pahala sembahyang kita, pahala puasa kita, rupa-rupanya kita yang ya, yang penat selepas sembahyang bangun malam dan sembahyang, upah pahala tak dapat kat kita. Pasal apa? Pasal kita pada masa hidup kita kita pernah menipu, kita pernah menganiaya, kita pernah Ha? memfitnah kita kena melakukan kezaliman dan sebagainya mana pahala kita akan kita beri kepada mereka habis pahala dosa orang itu pula akan diberi kepada kita itu yang kita bimbang tuan -tuan. sebab dosa pahala ni ha, dia merupakan satu yang kita kena ingat ha, kita tak nak kita berdosa dosa kering ni tak maaf kan anak kaum ni eh itulah syasatah setakat ini yang dapat saya sampaikan sebagai perkongsian dalam konteks kita nak menghadapi bila raya nak menyatakan mengundi adalah satu kewajipan satu kewajipan yang mesti kita berikan kepada orang yang layak yang sesuai yang baik supaya eh, supaya negara menjadi negara yang yang baik insyaallah kan eh, Islam akan dapat kita tegakkan umat dapat mendapat ha, kebaikan rahmat daripada Islam yang dapat ditegakkan insyaallah. Ah ha, setakat itu dulu. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Aqulu hadza wa ashhadu an la ilaha illa anta أستودعك وقتي وإلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوما والتفرقنا من بعده تفرقا محسوما ولا تجعل لهم فينا ولا معنى ولا من يتبعنا الشقي ولا متردا ولا محرما اللهم اجعلنا من الذين استمعون القول فيتبعون أسنه وشلال الله على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته